Кухарчукова Орися, раз у раз повертаючи назад голову, з потиком дрібно більш поспішила на зустріч полякові. Та він уже і сам звернув на пагорки. Коли Орися, подавши руку полякові, ще з ним за горбом, натовп немов переступив з ноги на ногу. Сотник закінчив читати і поманив Гривастюка. Коротко переговорили. «Панове!» – вигукнув криш – «Я зважив на вашу просьбу, пана повсюди, чоловіка безрідній притину, недавнього фронтовика, ще не ранами, то постановляю». Обличчя його стало веселішим. «Не лишати роботу, як перше казав, а покінчити, що почали». Окіль загомоніли, та неважко було зрозуміти чого. Вони ще ні про себе, ні загалом нічого не усвідомили і нічого ще не вирішили». Їм треба було сукупно наступити на привида, піти на примирення сумлінням. І хоча тут не треба було розкидати розумом, адже нинішні пробунки поляків – це завтрашнє ярмо, людська пролита кров зворохобила їх, наповнила душі страхом. Відляглові серця посміхнувся криш, торкнувшись до мого плеча. Ошукав я Ярину». Признатися, бо мені доручили. Будуть тут у сляхій хруні тикати носом упоперек. Щиро вдячний, сказав я і не більше чогось не знайшовся. Йолоп, бубонів сотник, приїхав і поїде, а мені припало раду давати, світити перед людьми лицем. Він, здається, був прозірливіший, ніж я сподівався. Або чоловік справді не простяк яким виглядає, або те, чому служить, валиться без часу, не претендуючи на виправдання і поблажки. Упродовж усього дня я один раз перезирнувся з Мариною. І не було коли думати про неї. Лише ніби добра надія жила вона десь у глибині єства, зігріваючи хвилями тепла. Карантинний загін, а вірніше, до зубів озброєна бойова сотня – Прокодилася мимо бункера і здивованих толочан на ліснічівку. Я скрізь розшукував Миколу, та він наче крізь землю провалився. Гостина після толоки не вдалася. Випили усе, а й печене позалишалося на столах. Лива диха бідкалася. «Пропадає, пропадає, людоньки праця!» І почала наліво і направо пригощати малечу. Ненаїсні жевжики збігалися, мов на сполох. Ой наївся, гладив живота Байдишин Федько. Ото наївся, зітхав потіючи. Алем наївся. Га, Дмитре, ох і смачні пампушки з маком. І з завитками поглипував на Дмитра Лободу який поквапливо, трясучись, уминав рум'яні балабухи. Слухала, слухала Левадиха. Та й відтануло старече серце. Може капустоньки смаженою добавити? Поїжте, дітоньки. Каші, вона з медочком. Завтра, бабусю, ми вам за це скопаємо город. Хвалився окастий Гринь-Молотковський. Але диха схлипнула, потім сплеснула. Завтра неділенька свята, Шибинку, Лукаве чорногузе. На понеділок не обіцяєшся? То понеділок. По індичому, надимаючись і поводячи головою, поправлявся Гринь. «Так би зразу». «А то правда, бабусю», – осмілів Загатин, що вдруг відбився омелько. «Ніби між лісами коло замка забили сто поляків». «Хтось вигадав», – стара кинулася, мов ошпарена і закусила запалі губи. «Не знаєте, не балакайте», – схопився на ноги малий стінковий. «Я видів своїми очима». Побиті коні й люди. Видів, видів, перекривила його лива диха. Ось не видиш, куди ложку несеш, заївся б по самі вуха. За столами, весело метляючи, долом ногами жирувала молода республіка прокурор історії. Поночіло, у піддащі хмар мигнула перша весняна блискавка. Через мить небо почали безугаво угаву розтинати вогненні коси, мов хтось за горою, гострічі їх об скелю, за каменоломнею штрикав над долиною розпеченими лезами.